Світовид, так стародавні слов'яни називали сонце, якому поклонялися, як богові. Від хороса походить прикметник хороший, тобто сонячний, гарний, погідний. Це старішина роду русів, що із племені полян. Богобоязний Тур звертається до вас. Дякую вам, боги, за те, що уклали у мої руки силу, а в очі далекозорість. А ще дякую за те, що наслали під мій спис і під списи моїх синів киє, щека й хорива, жадану, здобич. Частина її поправо належить вам, боги. І ви одержите требу, як тільки ми прибудемо додому. Примітка. Треба. Жертвоприношення. Тур ще раз проникливо глянув на синє безхмарне небо, де сліпуче сяйло сонце, і звелів синам збиратися у зворотну дорогу. Брати переглянулись між собою, і наперед виступив Кий. Отче, здобич наша велика, боги допомогли нам і ми сповнені гордості можемо повертатись назад. Мабуть, жоден ловець із нашого роду не зможе сьогодні похвалитися таким успіхом. Але ж отче, не токмо по м'ясу і шкури вийшли ми в степ. А ви лише із-за цього, то не мали б завдавати собі клопоту. Маємо дома, хвала богами, коней, і скоту, і свиней, і овець, і різної пташини достатньо забили б вівцю чи бикати й мали б м'ясо. Нам хочеться ще погасати по степу, поганяти звірину, постріляти з луків і розім'яти застояних скакунів. А завтра ми повернулися б додому, отче. Дозволь. Дозволь, отче, заотурували щеки хорил. Старий тур пильно глянув на синів, Тепла хвиля хлюпнула в серце. Вони стояли сумирно, Ждучи батькової відповіді. Три красені, Мов три тугі молоді дубки, Такі схожі, І такі неоднакові. Ось одесну стоїть кий, Найстарший, примітка, Одесну праворуч. Надія й гордість старішиний і всього роду. Як він схожий на нього на вітця свого високий, ставний, широкоплечий, засмагле рум'яне лице, одвертий погляд голубих, як небо очей, завжди теплих і ласкавих та в гніві несхитних і твердих мов кремінь над високим чистим чолом важка грива русявого волосся серед русів майже всі русяві і світловокі недарма ж кажуть що по-ромейськи слово «рус» чи «рос» означає червоний рудий світлий може тому так і наша світловода роз прозвана і рідна ж Русь. Та ні у кого немає Такого розкішного чуба, як у Кия. А це вже від покійної матері Білиці. Білочки, як називав він колись Ласкаву свою покійну жону. Скільки ж це Києві літ? Млибонь двадцять ще й одно. Уже чимало... Женити хлопця пора Та все не вибери собі дівчини За господарством, полюванням Та військовими управами Ніколи йому Гай-гай Як біжить час І не щуся, коли півсотні літ стукнуло Ще трохи, та й помирати пора Чоловіки рідко доживають до такої старості Хіба дуже поталанить А то все гинуть молодими від хвороб, на полювання, на війні.